Plezniți-ar timpanul, să n când trece traivanul, să uiți la cetanii tipicul și psalmii în zi de Crăciun, să n-ai după masă tutun, să-ți pută buricul, vedea-ta și-n că pus cu litere de-o curgeți curge pe o nară, că pe cealaltă nu numai apă, lăudate-ar duică și pupate-ar popa apă. Răstoarnă-se cerul să-ți cadă împrejur tăria sfărmată în cioburi de azur, pornească-se vântul când somnul începe, la cap să-ți negheze o mie de iepe, stihia deasupra să macine îngușe, gușe, ninsor de funingi, și ploi de cenușe, să latre la tine căzut în roi, zovoni, furtunii cu coada vulvoi, la urmă și munții sculați în picioare cu labele în șolduri pornind fiecare pe creștet să ți calce, făcându-te turtă să nu se cunoască genunchii de burtă. Pe tine, jivină de mare valoare, te blestem să adormi de-am picioare și când vei cerca să mai scrii vreo sudalmă, să ți fete un șoarice în palmă. La fund călimar aproape uscată să aibă și o muscă necată și strop de negreală zvârlind pe hârtie penița crăcită să nu vrea să scrie, un dinte să-ți crească de creme nelungă întors către lume să-mi pungă, iar altul de cocă și moale atins să-l simți că te doare întradins. La urmă, o droaie de tipuri nefaste, profund imbecile și vac pe raste Să-ți strâmbe neștire ținuta și graiul, și în uliți să crească alaiul, Vârteși petrecându-te în cale, păcate, măscări, osanale, Iar tu, piază rea, nu te depărta de prin preajma sa, dă în ochi albeață, în păr mătreață, în nas roșață, în inimă un ceas rău, în piept o scoabă și în pat o babă. Vă din el, păpușe, să-l strivească ușe, fată jucăușe, să-i smulgă urechea și țâțele, să-i curgă prin coate tărâțele, mățele.